Wo Schindl hat er weggelegt für ihr, aber umgelegt für der Taume Teure, wo sie ihm geschickt hat, hat er beim Kind Eis genaht und vertrünkt ihn. Der Kleine auf Rummel hat geklebt zum Naschen. Er hat lieb gehabt, sehen ihm, wie er macht sich nahe, wenn er trinkt sich um, un. und die Sachen, wo es ihm kann, sich halten bei den Seiten von Gelächter. Er hat lieb gehabt, seine Meinungen, was er ihm erzählt hat, in seinen Elendkeiten, in seinen Eis gemitten, während von Menschen, Und so bin ich nicht gewollt, kennenzulieb sein Schickriss in Upgelassenkeit, hat er mit dem kleinen Mavrummerle wie mit seinsgleichen gerett, alle seine Zures vor ihm sich ausgerett. Der kleinerer, lebendiger Schwaber, als Säune von der Tormoteure, von dem entklappten Fremden unsinnig und unsinnigen und schweren Sachen in Kopperan, hat er mit aufgestellter Eurelicht gehört, für den Menasches Rät. Dazu, hat er euch gekannt machen, er weiß allerlei, fette Menasche, überkehrende Augen, auf der linken Seite, stellen sich auf den Korb, nachmachen Hähne, Chaseieren, Ziegen und Kätz. Heint hat er euch von Holz allerlei schöne Sachen gekannt, durchschnitzen, Schieferlach und Tischlach und Pferdlach erfüllen, aber warum alle hat er mit Großreiche weggegeben dem Gülden, wo es die Mama seiner hat er gegeben, auf die Bazoolen, der Taume teure. Und auch viele, als Vater Menasche hat ihm geheißen, er rausgegangen, er sei den Gass, er wegstellen sich in einem Winkel und beten Groschen bei den durchgehenden Geweiber, er hat es aber immer gerne getan. Es ist gewesen sehr komisch, zu, zu stehen im Winkel mit einer rausgesteckten Hand und riefen heuer, schenkt der Groschen, ich bin auch er nur am um Juschen. Die Weiber haben mir Groschen gegeben, gekriegt sie bei ihm. Andere haben mir über den Käppel geglädt, Dem Kleinen hat stark geweiht durch Rachmonis von den Aronen, wo sehr nah sei. Als er hat umgesammelt als Sachgröschens, hat er es auch weggegeben für den Menaschen. Für den Menaschen hat ihm etliche Gröschens übergelassen für sich und im Gehessen kaufen sich Naschwerke dafür. Aber Romo hat gelegt die süße Sachen mit großen Appetiten und alle Sömer Sprengerlachen sein Leben, die Gepäne haben, haben von Freit. Sollst nicht erzählen, der Zeilen der Mammen, Herrser Frummerle, hat ihm der Vetter Menasche umgesucht. Dem Kleinen ist Gefällen geworden, was man hat ihm reingenommen als Sorte, was die Mammen darf nicht wissen davon. Er hat sich gefühlt, wichtig für Erwachsener. Als Scheindel hat sich der Wiss von der Schreine wegen ihr Kindsbeetchen auf die Gassen, hat sich übergelassen im Keuschen mit den Handeln und mit einem verhaften und dem Aräufenstück. So hat sich die Hunde gerissen, vom Kopf. das Kind geschluggen, auf Minasche mit den Nägeln sich geworfen. Minasche hat ruhig ausgehört, alle Siedlereien und komische Herweise mit der Reuter Augen zu so der Wremerle gemacht. »Bischen, sei, sei, kein Leid, nicht«, hat er gebrummt, wegmachend mit der oderdicke Hand. In der Mühl ist er gut wild geworden und gemacht Skandalen nicht, in der Nacht, wenn alle Schreine in meinem Häuf sind schon geschliffen. Sie hat ihm nichts zugelassen, scheinbar zu sich.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 als ich bin ich seine Tatin oder Selnerdeiner. In seinem Kals hat er Teller gebrochen und auf ihre Zuseindel sind ihre Schwester genommen in Züchstein und sein schickersticken Bageher. Sollen alle hören, hat er gemacht, Keule sind geklappt mit dem Fäustentisch. Ich bin ein Mann und ich kann tun, was ich will. Mit der Ekel hat sie im Zügel lassen, dass ich auf ihr soll sich einstellen. Nicht bringen kein Busch, es hat er steht. Aber Menasche hat er ausgefühlt ihr Hass zu ihm, seine Upgenahrtkeit, und er hat genommen klug in der Nacht und seine Enttäuschung hineinversucht. Die Geschichte mit dem Sellnerieren ist im Gurnisch von Koperäus. Versichert hat er auch er genommen in die Smetene, und mit Naschen hat er geloste Säuermilch, hat er gebittert in der Nacht. Durch schreinische Wände haben Fäusten hereingeklappt, verschluffene Keulis haben gerufen, Hey, stumm wird's dort, lass schlafen bei Nacht. Kapitel 28 Konrad Lempitzki, der Chef von der Defensive in Warsche, hat für jeden Frühling fern 1. Mai zu Neuf gerufen seine Leid und sei er ausgegeben bei Fehlern, wie er soll sich zu begegnen mit den Arbeiter, die sie demonstrieren auf die Gassen am 1. Mai. Er hat sich als Sachsachen umgesucht. Erstens war Solomzan Häftler zu der Polische Sozialistische Partei.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 hat er nochals gehad als Sachbekannte und Fein zwischen die Partei-Leit und die Professionelle Tour. Er behauptet er gehad der Recher zwar der Partei-Führer, zwar der Älster, zwischen welches seine Gewehren hübschen Deportaten, äh, Zanatoren und Heure Beamte. Er hat gewusst, als mit größeren Menschen darf man leben bei Schulen, weil man kann kein Mensch wissen, wann sie kennen können sie der Macht.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 Was das reizte Urme und Unzufriedene, hat er von deswegen umgesucht seine Leid, so sollen uphiedende Demonstranten von der polischen Sozialistischen Partei nicht lassen kein Hohre fahren von sein. Er hat gewusst, der Kommissar Lempicki. Als hotste Arbeiter singen revolutionäre Lieder, drohen mit dem Tug von der Komme, wo es wird kommen und reden auch für das Schlecht gegen die Polizei, es ist nicht mehr bereit, wo es jünglich reden.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 Aber als die Studenten und die Jingen von der patriotischen Organisation fällen allein mit steckensbefallenden Jüdler und seiner durchluftenden Beine, darf sich Lampitzken nicht zerreißen den Pelz. Die Polizei darf sich nicht unähmen von den Jüdler, wo sie kriechen herum auf die Gassen mit seinen jüdischen Fohlen und Gesängen. Überhäuft werden sie kriechen nach Hause von der Ghetto und marschieren über die schöne christlichen Gassen, Khotsch Lempitzki hat viele jüdische Freunde, mit welcher geht oft auch Hulletun in die größeren Restauranten. Khotsch er macht schein Geld bei Jeden, wenn sie darf nun kommen zu ihm. Halt Lempitzki, als Jiederlach darf nicht Griechen oben nun. Sonst soll sie sich marschieren, reißen die Hälsa und singen wegen Freiheiten seiner jüdischen Gassen und Gästlach. In den polischen Gassen ist ein Stück kein Platz für sie. Emmes, Erelein, können sie das nicht verwehren. Das Gesetz, da läuft jeden zu gerne marschieren, wo man will. Aber wir gehören nur zur legalen Partei. Aber als die Studenten schlugen auf solche Jüdler und brechen seit der Beine, ist er da aber. Sollen die polische Jüdler nicht mehr haben, aber sie hören sich ein bisschen. Die Polizei darf kommen spät, wenn die Jüdler schon laufen wollen auf alle vier Seiten. Starr strengt. Im Umbrach-Munistik hat Lempitzki gehessen sein, seine Menschen zu der Reuteleit, zu den Unhängern von Moskau, wo es viele in Polen einführen, die sowjetische Ordnung. Du hat Lempitzki gehört, das Gesetz auf seine Seite. Die Regierung allein hat verboten, die Leute zu weisen, sich auf die Gassen. Sie haben uns gefolgt, und ja, war es mit seinen Fahnen in Lösungen. Und Lempitzki hat ungesucht, seine Leute so zu uns ergeben, Pfeffer zu schmecken. Nicht schade wie sein Jüngler, hat er befreulich seine Menschen, schneiden wie ein Kräuter an. Leuten befehl, haben die Jüngler gesagt, schmeichelndig. Aber der Mädchen allein hat nach sich nach Lempitzke nicht benügend. Heute die polische Journalisten in die Zeitung gehen und die Deputaten in seinem haben geschrieben und gedacht, als alle Moskauer Unhänger sind jeden, hat Lempitzke gewiss von Praktik, also es ist weit nicht, dass so. er als er sagt, Polacken, ähmische Katholiken, seinen Umhänger von der Moskauerordnung, in seinem Willen euch, in Polen einführende Sowjeten, seinen Ballonen zuzunehmen bei den Fabrikanten der Fabriken, bei den Prizen der Priester, Gieter, und ihm Lempitzki mit seiner Leid stellen zum Wendel. Lempitzki hat sein Feind gehabt, ob die Leid, die katholische Punkt für die Jiedler zwischen sei. Aber gewusst hat er,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 Auchhfillte polnische Presse in Schuben kein rein polnische Namen in den Berichten von der arrestierte hätte. Sie haben lieber und sie geben jüdische Namen von der arrestierte Feind vom Land, nicht keine Namen von Polacken. Und Konrad Lempicki hat das genämmene Portrait auf der Beratung mit seinem Menschen am 26. Mai. Stilleheit mit halbe Werte wie Herr Herrn Bernten für sei Schnitt passt. hat er umgesucht seine Leute, so sollen was weniger als die und Katholiken zwischen den Moskwer-Leuten, noch die schwarzhörige und schwarzäugige Persönlich. Ihr versteht, was ich meine, Jüngler, hat er gefragt, guckend mit den grünen Augen und den gehörsamen Augen von seinen Leuten. Die Jüngler haben verstanden Konrad Lampitz gesreit und haben nur gehört von sich. Es ist besser, zu schlucken die schwarzen jeder nach einer eigenen wahnsinnigen Leute. Ihr kennt seine die eigene größere Schläges euch für diejenigen als Lampitsky ist noch mit Pferde geworden hat er noch eine kleine Warnung gegeben zu seiner Leid Jüngler hat er geschuck denn gekaiserten Haber Daniel kennt ihr gewiß Herr Kommissar haben der Jüngler geantwortet verlang ich ein Sinn soll man nicht scheppen hat Lampitsky befohlen seine Leid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 durchgegangen und nicht nur gewählt von jederlach, noch packe voner Sachpolaken, emise Katholiken. Lampitz gehört geschämt damit. Es ist immer büsche geweiht vor der Regierung, vor dem Ministerium, noch mehr vor der Presse, wenn er gut gesieht, als solche Fälle zu feiern. Dazu hat sich aber dannil, od das Sied mit den schönen Bunen zu Last wie ein Sinkvogel sein. Er hat den neuen Ereintrugen, Interpolatius, Reden, Agitieren. Emmes, ähm, ähm die Journalisten von den Zeitungen, der Mohnen ist kein Wort erfüllen von jedem schönen Red, doch wird ihm nicht mies, bei jeder Gelegenheit wieder seine ständigen Reden zu halten. Er drückt sich auf die Rede seiner, ihn lässt er verspreiten in den Fabriken und in den Dörfern, wo es durchführt, dass er von den Arbeitenden geht, vom gleichen Weg zurück. Zudem, wo er als Deputat, trete er auch aus Verarbeiter auf die Plätze und Gast. Er fuhrt von Stutt zu Stutt zum Sistel der polischen Bahnen mit 1. Klasse für Apurls und verspricht seine hetzerischen Reden gegen die Macht von Land. Die Regierung muss ihm noch zuhören, weil er geholt, allein, für seine Deputatenschaft, wo er geht aus, auf er ausgebend Proklamaties dafür. Und er, Lempitzki, kein Gornisch im Tun, warum er ist unberierlich? Dus hat Lempitzki nach Sach Beisblut gemacht. Jedenmal, wo Seir er hat ihn gesehen aufs Naad, im Chava Danil, in Gass oder in Sein, hat er ihm darmunden sein Durchfall. Izt, zum ersten Mai, hat sich der Chava Danil stark gegreit. Auf dem Theaterplatz allein, im Zentrum von Stutt, hat er gegreit schicken seine Leid, und versei reden frankenfrae seine herzrische rede du sotte euch die leid seine asach mutsche gegeben sie haben sich gegreibt zum jontiv in greuschen massen also als de polizei wird ma sach arbeit mit die leid a schwerem mochume du sault sot flempitzken sehr arbeitshart gemacht auf dem söne sahn und dem habadel doch hat er ungesogt seine leid sel sollenem nicht cheppen umgegehrt Sie so sollen im Hieden überschützen von seitigen Unfallern. Worm Lempitzke ist ein Mensch, wo steuert sich heute in Politik. Lempitzke weiß, als er will im Krieg mit der Säune, schneit man nur die kleine Fischlach, die Soldaten. Generalen gibt man nur Covid auf viele, wenn man sie in Gefangenschaft nimmt. Lempitzke hält von größerem Leid, von Führern. Führern seine Menschen, Wo man kann kein Mensch wissen, wohin die Geschichte kann sie verfehlen. Es ist ein Stück Sicherheit auf der Welt. Alles händet sich von nur dem Hormon. Das Rettet reiht sich mit einem schickenden Gang. Der Rippe darf mit vielen Feindlichen sein vorsichtig. Die Massen, die alle Arbeiter halb intelligent sind, seien es, mögen es schneiden von Kräutern an. Warum ist es ein Hormon? Aber den vierer Seier darf man scheuen. Ein kluger Mensch darf keine verbrennende Brücken hinter sich. Lempitzke hat auch gewusst, als er im Körper der Nählen geht, dass es heu ist, wir sollen unschlugen ein bisschen. Das war sehr gut gewesen für ihn, zu kommen ins Heim mit einem verbandagierten Kopf und dünneren gegen die Brutalität von Lempitzkes Leid. Ruhig wurde er mit einem verbandagierten Kopf, gelossig über die Arbeit ergassen, verarmartiert sich herausgestellt. Und Lempitzki hat ihm das Vergnügen nicht gewollt umtun. Übrigens hat Lempitzki lieber, aufzuhalten das Gesetz, wie für ein Samenstein tun. Daffke, weil Otti hätte erhalten, ihn nehmen wir schimpfen, als seine Leute brechen das Gesetz, schlugen ihn peinig Arrestierte, Daffke, weil er der Chabadanil allein halt ihn einbombardieren nimmt in seinem Farbegein-Gewalttat gegen seinen Klassenfeind, wird er ihm weisen als Gesetz des Gesetz, als er der betat ins unberührliche Land. Seine eigenen Agenten, welche jener beschmutzter soll, wollen ihn dem Säuneseiern beschützen und entschlossener Huren krümmen. Punkt für Lempitzki und haben sie haben dann die slide gekreigt zu meiomte und heiß auf nalle nach mit der bäcke daneels unhänge und verreere er hat nicht um sis gearbet nachmen nicht um sis gepettert seine nächtenschreck und, und in einstellung ist nicht, nicht um sis darum gerissen sich aufs mittingen und versammeln haben dannels sein haben dannel der vorstelle von der gedrückten geräutefte sitzend sein frei ohne jeder zaim Es er saß der alter Wald seine feierliche Pfeilen und rief des Sklaven Ruf zu werfen von Sierthe Keiten von Knechtschaft. Klimatiske Ton dort in Misr. Nahmen also gefiel er stolz damit und er hat mit Brenz sich gekreibt zum Arbeiter jungt auf welche Haver der Nil betreten. Die Partei keig nach seine von Falken leid, hab nicht gekannt durchführen sei Vorsteher und sein. Die Massen sind nicht nachgegangen, noch seine verkäufte Vierer. Sie haben gehört, die revolutionäre Rufen von sein Chava Danil, dem einzigen ähnlichen Vorsteher von der Arbeitendicke. Nachmann hat gespottet von sei und der Arbeit der Kirchen Häuser gemacht von sei und geriefen sei zu sich, er sagt seinen Tagge gegangen euch. Das Hals hat ihm mit der Sachstolz umgeführt. Er hat gehalten, er heilig in dem Sieg. aber Daniel allein hat aus ihm gesagt und er hat gesehen, dass er den Vorsteher seinem Vorstehen auf der Demonstratie hat es besser gewesen, nicht zu trug mit sich keine Sache. Wenn man geht raus auf der Demonstratie, kann man nicht zu haben, kann man belastende Beweisen für ein Lampitziges Leid. Wenn man fällt, da rein zu sein, hat nach mir gekriegt, er gesagt, eine Wolfe. Wo er sich hat gehalten hat, geladen hat, In der Häusenkeschene kann er zu beschützen dem Chava Danil, wenn die Sonnen seine Wellen im Wellen schlecht tun. Mit seinem eigenen Leben hat er gewollt zu beschützen, das Leben von Chava Danil, wie ein Getreierselner, wo stellt er sein unwichtiger Brust, um ihn er aufzuhalten, dem Kriegsfeier von der ganzen Armee. Er hat auch hübsch Proklamatien verspreit zwischen den Arbeiten, dass er sich stellen in den Reihen, gegen das Verbot von Lempitzke. Schon ein paar Tage früher, war er in seinem Leid verworfen, als sehr kleine Feindler auf die elektrische Drüten in die Gassen, reutel Feindler mit dem Hammer und Zerb. Nachmittag hat er gelacht, sendig, wie Lempitzkes Leid kriechen auf Leiters, um Mattern sich herupzunehmen in die künftig verworfene Feindler von den Drüten. Von der Erste hat er sich gestellt in Maifriemorgen auf den Theaterplatz und Achte gegeben, dass die Gruppensäure sollen sich versammeln in Zeit. Sie sehen nicht auch aus in geschlossenen Reihen, wie es passt, warum es wohl gewinnahm ist, sich auszustellen gegen die Bajonetten von Lempitzkis Polizianten und Agenten. In kleinen Gruppen ist man sich zu neu gekümmen, mit vorne behalten unter der Recklacht. mit spitzlich hat man der nie befolen sich hineinzureisen in der reihen von der feindliche polnische sozialistische partei erst dermus wenn man wird sein eusgemischt in die feindliche reihen soll man na reus in der eigene behalten vorne in reus mit eigene losungen und redes damit wird man eufreißen dem feindlichen lager von innen feinig in aufturner spitzel der polizei sie sollen nicht wissen wer es ist Freit und wer es soll nicht. Aber Lempitzki hat bei Zeiten von seinen Agenten und Provokatoren gewusst, wegen Chabadanils Maneuvres und seiner Leid zugegreift dazu. Pinkter Soi haben die Ordnungszeter von jenem Zeit, die Arbeiter mit der Reute schleiferlich von rechten Zeit, nicht zügelöst durch Sonnen reingereichenden Sägerreihen, Mit Steckens in der Hand, mit Revolvernerfille, haben sie gehiete fremde Leute nicht auch reinzulassen, sondern sie sind wenig in seiner Reihen. Mit Größen vorne in der Hand, auf welches jetzt ungeschrieben mit goldenen Euss ist, Proletarier von allen Ländern vereinigt sind, mit offenen Euren zu den Reden von den Parteiführern wegen proletarischer Achters, haben die Demonstranten von beiden Städten gesiedelt sich mit dem Miestereid geschlugen sich mit Steckens, mit Fäusten und auf viele Arriba geschossen zu sich von Rebeleuern. Und als plötzlich Gott Trevor Daniel flink sich er raufgehabt, auf ältere Ohren von seiner Leid, hat mit seinen Baratonstimmen ein Dunner getan, Haverem Proletarier. Seine Lempitzkes Menschen gleich ausgewachsen und genügend Schneiden in Trevor Daniels Leid, schlugen mit alles, was sie haben, in der Hand gehabt. mit Kolbess mit Händlach von Revolvern mit polizeisches Steckens was die Polizianten hab nicht erschlagen haben de Ordenzeit dazu gegeben schneid Moskau ham Keules gerufen etliche sehr viele Leit am Durchhaus gewollt dem Rednerlein unlernen aber len Pitzkes Agenten sind bei Zeitens gewener um ihm und sie an Levntov im Gehaft auf der Hand Gavr Daniel hat gerissen sie mit den Fäusten geschluggen in die agentische Peinema, er fiel mit den Nägeln getrappet, wie er froh. Lass mich zu der Demonstratie, hat er geschrieben. Lass mich spitzelst. Die Agenten haben sich nicht verteidigt. Ein Droschke von Herrn Deputat, haben sie geriefen, und immer reingesetzt in der Droschke, herumgeringelt von allen Seiten, keiner soll ihm kein Schlecht zu tun. Die bewuffene Leute haben geschluggen, die entläufenden Demonstranten, Arrestieren die jeden Schwarzhürgen und Schwarzäugigen von seinen Männern und Weibern. Kein Moskve, kein Palästine haben die Studenten und die korporantische Hitler geschrien zu der Arrestierte in der offenen Lastwirkens. Mit einem zerklappten Kopf ein verblutigter, als Chavanachmen, ein Reusser Freier von Lepitzkis Leid. In der letzten Minute, wenn eine agentische Hand heute schon in seinen Achsel umgehabt hat, hat nachmen a flinken Dreier reus sich gegeben und a reus geklützt sich von der Netz in ersten jüdischen Häuf zu welchen er der Greif hat er sich gut gestellt beim kranntwasser des blut vom korper um gewaschen und mit a palle von reckler um gewischt die wund ist nicht gefänken tiefe und nachmen hat sich dafür nisch stark da gemacht er hat noch gehat a sacharbeit dem tag sehen sich mit traveirn hatte auch zu wissen, wieviel von Seierig ist seine Verhalten geworden, wieviel verwundet. Äußertdem hat er noch gedarft sich ereingaben in die Kegnerische Reihen, in Seierigsaalen und in die Teaters, wo Seierig halt noch Seierig mitgehen, hatte auch zu verspreiten Proklamaties und auch aufreißen Seierigretner. Punkt wie Nachmittag der Bäcker hat massach anderer warschauer Einwohner energisch gearbeitet in dem Tag vom 1. Mai, In der polischen Redaktion haben die Reporteure mit groß Eifer beschrieben, die Muchume, die Polizei hat gehört, auszustehen gegen die jüdischen Anhänger von Moskau, umgebend die jüdischen Namen von der Arrestierten. Die Namen sind ein Gewinn aus Sach. Und die Reporteure haben nur gehört von den Schuers, für welche sie haben genommen zu zehn Groschen für jeder. Sie haben der Fall ein Pitzchen geläubt, als Sach-Reklamm gegeben, wie er hat lieb. Lampitzke Singler haben gehabt, auch bei dem Tag gearbeitet. Sie haben gegeben, dem Moskwa Pfeffer zu schmecken, wie sein Chef hat geheißen. In der größeren sowjetischen Ambassade hat der Ambassaderin seine Beamte aufgenommen mit den Pressemenschen und den hohen Beamten der Covid-19 vom 1. Mai, wo es sein Volksjomte. Die Beamte haben getrunken schwarze Kleider, seine Weib aus seinen gegangenen Seiden, seinen Tülen, mit tiefen Dekolten, in der Größe ausgeputzten Saalen, behungten mit Bildern und berputzten mit persischen Teppern, seine gestanden umgestellten, auf Tischen russische Weine, in Likeren, Bronfen, Salerlei, Papierossen, Kaviar und silberne Fässerler. Die Presseleit, wo es auf Novus verendet sei, ihre giftigen Artikeln gegen die Moskau, Demonstranten, die Sonnen vom Land,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 Der Kommissaren Pitschkalin ist herumgefahren mit seiner Leit rund um dem Kreusel der Sowjetenbändigen achtig zu geben, als die Studenten schon nicht demonstrieren gegen der Embassade. Servus Redakteur hat der bei Christ auf dem Wiener Steige wäre er es gewohnt gewesen in Galizien fahr die aserische Zeiten jeden Journalist, wo sich zu Geführung zu der Embassade gut gehabt, feiner Material zur gestalter Presse. Glänzend, Kommissar, haben die Journalisten ihm geläubt. Wir haben ihn sehr schön behandelt davon. Als Sache Reklammer gemacht, hat er Fotografie euch gegeben. Lempitzke ist er zugegangen in Süßkeit. Er hat schon gewartet mit Ungeduld, sie sehen die Morgenzeitungen, wo es Wellensein fuhren mit seinen Nomen im Bild. In der jüdischen Gassen hat Nachmann Ein Verbandagierter geschlugte sich mit den gegnerischen Parteien aus seinen Mittigen. Diener vom Kapital hat er gewollt, verkäuft den Schummes, reaktionieren. Mit jedem Geschrei mehr hat er gegläubt, reist er als mehr rup ein Ziggel von der alter ungerechter Welt und beut zu einem nahen Fliegel zum größten Binnen von der kommenden gerechten Welt. Zum Morgens hat er Daniel gehalten und er feiert die Rede in Seym gegen die Brutalität von der Polizei. Eine ganze Nacht früher hat sie er gekreut die Rede seiner, die schönste Werte ausgesucht, eine Welt mit Zitaten von großen Menschen reingepasst, als sie so bleiben, ein Dokument von der Geschichte. Er ist allein geriert geworden von seiner schönen revolutionären Rede. Sicher gewesen, als Joris allein Wenn man einfach er wundert in Pariser Mord, um, wollte keine bessere Rede nicht gehalten. Aber keiner hat seine Rede nicht gehört. Die Deputaten von der rechten Bank haben geschrien, gefeift, gelacht. Hotchchavodanil hat, hat gerade im schönsten Polisch, auch viel besseren von sich, haben seine Rede nachgespäht, seine Rede nachgekriegt mit einem jüdischen komischen Akzent und geschrien. Ei, wei, Moshe, vor kein Jerusalém. Kein Wort haben sie ihm nicht gelassen ausreden. Und nein, er hat gemüßt reinreden, sei schwer ausgehoffet, dass der Stenografist ist in den Euren rein, der einzige Zuhörer seiner. Er hat aufgehoben seine Hände zu der linken Bank, wo die polischen Sozialisten sitzen. Er hat mit sei Parteicherspornis gehabt und nein, er hat sei gewollt erlangen, der, der Zeilen sei die Masse, vusre kommt der revolutionären verkeustene schummes dina von kapital maschrim un provokatorn sei zenne die rechte bank haben aufgeheiern tummeln sham so gewalt heiren dem chummes zwischen der reute zwischen sich hey die reute waschen sich de schmutzige welch seid still haben de fahrer von der rechte beruhigt seine leid aber de linke bank sind bei zeitensgewein leidig Sie haben nicht gehabt kein Scheick die linke Bank gesaan bei der Upstimmung wegen aber der nicht in der Plazi. Nichts sei haben gekannt Stimmen gegen seine Vorwürfe der Polizei. Nichts haben gewalt Stimmen verseher Söhne und sie sind bei Zeitens eröst im Restaurant in Sein. Herrn Deputaten, mir haben heut gehackt Templer, hat die blonde ungekarbierte Kellnerin von Sein Buffet ungesucht absurde, die tummeldickere Deputaten, die sich alle mit der Mühl reingelassen im Restaurant, aber liebt, machen auf der polischen Mögen. Chavayram Wemplach haben sich die Deputaten hintergegeben, gehackte Wemplach, Chavayram. Kapitel 21 Als Chankia hat er viel den Änderungen in ihr Leib, wo sie gekümmen von ihr Zusammenwohnen mit Nachmannen hat dir zum merchten starkfangen Herz verhaft, v umruhigkeit. dann noch hat er da viel flammen in de backen, wie so als geschemt für sich allein. bald hat er da viel ver stolzen sehr, wie ihr da mütte, bestrokt da kinde in ihr leib. um geduld gab, für jeden tug hat er eus gekeckt auf nachmen, der halb stolz und halb erschrocken und sie so genennt die psure, aber nachmen ist nicht gekümmt. Nicht bei Tag, nicht bei Nacht. Und Kahnke ist gesessen, an Unruhege beim Fenster und sich zugehebt zu der Treppe. Sie ist nicht der Heilige Nachmittritt. Sie ist gewähnt Unruhege wegen Nachmitteln, wo sie ein Kind nicht erhebt. Sie ist gewähnt nicht schräg. Sie ist nicht arrestiert einmal. Der bloße Gedanke, dass sie er so arrestiert werden, ist, wenn sie darf immer so in Leute kommen, wenn sie drückt von ihm ein Kind in ihr Leib, hat gemacht klappenschneller ihr Herz. Sie ist auch beißgewehen auf ihm, wo sie erlost sich allein ganzen Tag und Nacht und ihre Einsamkeit und ist ständig vertun in seinem parteiischen Arbeiten. Auch viele Ärzte, wenn sie heute mir so wichtige Besucher überzugeben, ist er ein stumm mit ihr. Sie ist nicht gewehen mehr die eigene Chancke, was früher, die Chancke von Arbeiterklub, wo sie hat nachmitteln reingezogen, wie nur sie sich zu neufig ging mit ihm, in einem kleinen Stiebel sich reingezogen, in einem Eingekäufe ein bisschen Uhr mit Sachen und Keilen, ist ihr der ganze Club mit allen Reden und Diskussionen reißen gekommen, wie wir wohl von dort auch ausgewaschen. Der ganze Gedanke ist ihr rein in der Stube. Mit gelassener Pinklichkeit hat sie zugebetet das Bett, Ausziehen dich alle Knätschen in der Koldre, sie soll liegen wie ausgegossen, ausglätten dich alle Kischler, sie soll liegen wusschöner. Mit großem Fleiß hat sie gescheuert, die neue Teppler, also so ein Glanz und Verreinheit, geputzte etliche Porzellanetellers und auch ausgestellt sei in Front auf der Polize, so ein bescheinendes Stäbel. mit derselben Fleißigkeit hat sie geneigt den Geschirr wird nachmisch wäschen und, Wäsch und sorgen und jeder ausgepresst hempt mit der rot bänderla rumgebinden will sie hat es gesehen bei andere weibler noch dagessen nachmener sein ganken nicht erkennt er hat geräd mit dir wegen parteisachen wegen seine rassnischen mit de geiner sie hat ihm geantwortet wegen stubf feizen wegen a neitischele was man wollte heute gekauft kaufen. Es soll sein, wie eine Fotografie wegzustellen, eine Winschkarte wegzulegen. Als er hat sie gerufen, zu einer Diskussion, zu einem Meeting, hat es ihm geändert, dass er sich vorhängig vor dem Fenster rausnähen darf, stricken und zirpen. Nach mir ist es gewesen enttäuscht. Anstatt haben wir einen eigenen Mensch, der sich freien mit seinen Siegen und Sorge und seine Sorge, hat er gesagt, dass er ein Balabate schweift, wo es der Kopf liegt, liegt ihr in der Teppler und der Vorhänge. Bei seiner ganzen Liebe zu ihr hat er ein sehr nicht gekennter Meuchel sein. Er hat sie euch nicht verstanden, nicht erkannt, in ihr die Chance von einem Mal, von einem Arbeiterklub. Er hat sich mit ihr nicht gekriegt erfahren. Er hat jetzt eingesehen, dass die ganze Koch in der Schere früher nicht mehr gewesen ist als eine Fantasie von einer jungen Mädchen. eine balbatische Tochter, wo es tummelt sich ein bisschen, wie lange sie jung ist jung, und bei der ersten Teppler vergesst sie ihn allem. Das hat ihm wehgetun, nicht umgestanden ihm, aber kriegen sich zu liebdem ist ein Stufefuß, er hat sich bedeuert in seinem Bewusstsein und allein gegangen seinen Weg. Aber Hamke hat nicht nur allein nicht gewollt gehen in seinen Wegen, noch auch ihm nach einem genümmen Wegreißen von seiner Arbeit. Schwere Reisernischen haben sich ungeheubt in Nachmens kleinen Stäbel, wo Schanke hat es ausgehangen mit Schmachtes und Eisnerzen, angestoppt mit Tischerlach und Polizkerlach. Hat Schnachmann nicht getrunken wie andere Bäckers, keinen guten Hand nicht genommen, hat er sehr wenig heimgebracht auf Pernusse. Tag und Nacht seine Sammlungen in der Parteiseiner umgegangen, Sammlungen, Verwahlen, von der Parteipresse, von stützenpolitisch Arrestierten in den Turmes, auch zu allerlei Aufzählungen von den Vereinen, von anderen Organisationen. Heute ist er umgegangen mit vollen Käschen, Billetten und Kuponen, wo er den Verkäufen jeden, den Menorien hat, umgetroffen. Heute hat er allein der Erste seinen Beisteier auf jede neue Sammlung gegeben und breit gegeben über seine Keuchers. Ein Heimbringchen, vielleicht der gezählte Gülden, von was Charnke hat kaum gekannt, zu neustig gewinnt die Woche, ob zu und ihre Geld in ausgekommen mit ein bisschen essen. Nicht sie hat gehört, von wo es über Geschirr zu käufen, nicht sie hat gekannt, aufschworen, auf käufe ein bisschen Stieberein, zu wo es hat sie als so gezeugen. Es reißen, sie hat dann auch ausgegangen. Punkt das so, hat sie nicht gekannt, aufschworen, auf käufe von Nachmitteln, auf Kostüm, erholt Er ist gegangen, geschlecht und gedungen. Und er ist ein Bursche gewesen von dem Weibler, des Schreines, mit welchem sie sich zu Neufel kommen und gerettet wegen Sachen und Wirtschaft. Die Weibler haben sich berühmt mit seinen Sachen, die sie kaufen, mit den neuen Kleidern, mit den Mäbelnstüben. Andere von ihnen haben auch viele gehört zu weisen, kleine Stückchen zu hören, wo seine Männer, Balmeluches, haben gekauft von ihnen, eine goldene Finger, eine Broschke. Kranke hatte gar nichts, mit dem sich zu beweisen. Auch jetzt mit der Reinkette in ihr Stieb, mit den Zertzten und Neusnerzern, die scheinen Rüben von jedem Winkel. Punkt also ist nach dem keinen Mann gewonnen Stieb, in Zeit. Allein hat Kranke gemusst, ob es nicht ermittelt, in einem Winkeltisch, wo es nicht gehabt hätte, keinen Traum und Sinn. Da saß sie, ist nicht bei Kümmenir, allein im Pustenstiebel. Also ist er euch mit ihr keimunisch gegangen in Ergitz, nicht zu ihren Chabates, nicht zu ihren Kräufen. Sie hat sich geschämt für die Kräufen mir jeden Mal, wo sie haben sich gefragt wegen er ihm. Er besägt mir nicht keimunisch mit ihr, haben sie gesagt mit Schad, wo sie es, er schämt sich mit uns. Also ist er euch in Stiebel keimunisch gewesen, kein Jomtef, kein Schabes, Hanke hat sich ausgeweint, die blähe Augen ihre, ein allein, ganze Teigen stieb. Hotsche hat gedenkt, von den männlichen Zeiten, von den Rädern und Müttern, als Arbeiter darf nicht halten, die polypathische Jentäuwen, hat sich gezeugt, zu den heimischen Jentäuwen. Und alle schreinlichen Stüben herum haben die Weiberlichtung gezinnt, jeden Freitag von Nacht. Männer sind nach Hause gegangen von der Arbeit, bei gegreiten Tischen sich gesetzt, Gäste sind gekommen, bloß bei ihrem Stiebe ist gewohnt Pusten unbedingt. Es hat gejuckt auf ihn, und sie hat es nicht gekannt, trug in sich mehr. Tischeboff ist dumm zu Stiebe, hat sie gehabt, als der Nachmann, wenn er sich reingefallen, wie an der Haare der Häusche. Kein Freit, kein Jumte, wie bei Leuten. Nachmann hat es nicht gekannt, Herr, bei seiner ganzen Liebschaft zu Kranken, hat er eine solche unbewusstseine Geräte nicht gekannt vertragen. Wusche hat er gefragt mit Kas, soll ich dir öfter kaufen, leichter auf Schabbes, machen Kiddes vor dir und singen wir es, ha? Herr ja, Schamke hat gar nicht gefühlt im Umsinn von einer solchen Sache, hat sie es nicht zugegeben. Mir sei doch nicht, hat sie gebetet, als geht dich um, noch nicht besteht. Zum Wifat Mal aufs Neue hat Nachmitt probiert, reden sie, wie ein Mal, wenn sie fliegt im Agitieren in den Arbeiterklub, hat er sie icht agitiert vor der Sache seiner. Was für eine Welt hat man solche Kleinigkeiten wie Kleider, Sachen, Essen zu der Zeit, gehen zu Gast, im Vergleich mit der größeren Arbeit zur so Befreien der Welt von ihren Käten. Was für eine Partei hat man die alle kleinlichen persönlichen Vergnügen, und bala batische Fähigkeiten känge dem größten Ideal zu befreiende Arbeiter von seiner Intertrikke in eins auf ihren Acker leiden auf der Feld wie man hat es getan dort in Misrach. Milchame gibt der Welt, Milchame zwischen Klassen und ein Milchame Zeit ist ein Stück am Zeit für Soldaten zu suchen welche Geleges und Essen zu der Zeit, noch zu haltende Bix in Hand. gerade gegen Säunes Festung. Nachmann hat gerade mit Hitz, mit der Überzeugung, wie er es gewohnt gewesen, auf der Mitte gehen. Er hat geglaubt, in jedem Wort, was er hat er rausgesucht. Kahnke hat seine Werte nicht gehört. Verwusst darfst du gerade einer allein Sorgen verhalben, hat sie nicht verstanden. Und wohnen noch Arbeiter in Höfe, Von deswegen haben sie einen Sinn in den Stüben, die Weiber. Na, no, du bist Kohl's Bock. Willst die ganze Welt versorgen? Na, no, nicht sehr. Nach meinem Platz geworden, hörte ich direkt von Chankes Mäuel. Und du suchst, du, Chank, allein, aber wusste nicht gar nicht, hat er gefragt, und steuern, gedenkst den Arbeitergläu. Chank hat er für nichts gewollt hören, wie mein Willen ist, heilend von kinderische Narschkeit. Nu schoin, nu hat sie sich getummelt amul, wie alle Mädelchen ihre Jungen. Aber dus ist gewinn frier, wenn sie ist noch ein Mädel gewinn und ihrer Buche. Jetzt sind es ein Mann und Weib, mit der Füren ein Stub, ein Stub der Fassach, Wäsch und Kleider und Sachen allerlei. Mann und Weib dürfen sie auch zusammen, sorgen wegen der Tachles, gehen zusammen, verbringen zusammen. Als Joey 40 en alle heiße, a Sach von ihre Gabertis, hob morg getreit sich in die Kluben, auf de Strasses gegangen. Och seire Bochem haben, haben sich gekohlt, aber wennos so haben ghasse ne gat, haben se die alle kindersche Sachen abegeworfen, in geworm Menschen. Sorgen sich fäng der Sturb, fäng Panosse, sene Menschen mit Menschen glei, haben sich sichen sehen. Genau ich seet, wir leiben wie alle in Ruh. zusammen mit dem Mann, ne Stuck in der Nacht allein sitzen, kein muss dem Mann nicht sein für die Augen. Und auch viele, die nicht ruhig nicht überschlüpfen, schrecken sich bei jedem Klünken teuer, zu der Polizei kommt nicht mit Gewissensuchen gehen. Sie will es nicht mehr, der Milchumme hat sich geendet, Menschen leben zurück wie Amol, und euch, sie will, leben mit Leiden gleich. Mehrere Chmone ist auf sich allein und Tränke gekriegen, wenn sie das Vergangenen trugen. Für jede Weibel, die das vielhaltende Mann nun zu sich zubinden nimmt, hat sie geglaubt, als jetzt wird er sich ändern und werden ein Mensch mit Menschen gleich. Sie hat darüber mit Ungeduld gewartet, er soll heimkommen, sie soll die Besuche im Mund suchen. Sie hat nicht geliebt, sich schlufen allein, für meistens nicht, noch gewartet auf ihn, bis er wird kommen, mit weiberschen Kindlern, hat sie sich gepäschet vor ihm, wenn er erst später heimgekommen und der Eugen ihm gekügt und getullet sich zu ihm im Bett mit der Weichweiberschleip und seinen harten Körper sich eingegessen. Weiß nach mir hat sie geschäbt, zu tun, und ich seine harte Hand zu ihr Bäuer. Wir haben ein Kind, ich bin sicher. Anstatt freien sich, wie sie auch der Wart von ihm ist nach mir erschrocken geworden und in der Hand wirn uppgebrite auf er weg gehab. Wes des Kalm machen, hot er still geräd, ni stämmes Hamke. Hamke hot dann statt anfangen, heuch sich von ander geweint in der Steller nach. Nachmen is geblieben sitzen auf er versteiner. Hamke hot er geräd, du weißt, wie ich vollt Welt hob, mein Kind. Du weißt, aber mir kennen des de Stum. Handkott gezittert mit die Achseln mit dem mädlischen Nagel der Achsel nahm er sein miede Hand der Ferrer auf gelegt. "No will verstehn, Kern ge hat er grad. Ich gehör nisch zum Mehl. Ich kenn zu jeder Zeit des Tierd wären. Ich bin in am Grumme, in am Grumme mit der kapitalistischer Welt und in am Grumme ist nisch Stück an Zeit für Kinder. Mir um Kindern der freie eus gekämpfter Welt. schuf seit 11 hämstig seit 12